Покрутившися ще трохи, Сашко Циган знову потягнувся, сів, труснув головою і примружився на сонячний ранок. Знизу чути було голоси батьків і чмихання мотоцикла. Батьки їхали на роботу: тато в поле, мама на ферму. А ну його рано як, подумав хлопець з досадою. Клята курка збудила ні світ, ні зоря. А втім, Сашко не вмів довго засмучуватись. Нічого страшного, значить, підемо сьогодні по гриби. Скільки збираємось і все просипаємо. Збадьорений цією думкою, хлопець підхопився, підскочив і, ой, боляче вдарився головою об бантину. Але спускаючися драбиною вниз, він уже веселенько щось намугикував. Гарна була в Сашка Цигана вдача, оптимістична. Батьки вже поїхали, дирдикання мотоцикла віддалялося. Намочивши під умивальником два пальці і протерши ними очі, хлопець заскочив на кухню. На столі стояв прикритий рушником сніданок. Сьорбнувши з чашки молока і куснувши пиріжка з сиром, Сашко Циган сунув надкушений пиріжок до кишені, схопив у кутку кошика і гайнув на двір. Бровко вискочив з будки і привітно заметиляв хвостом. На! Надкушений пиріжок зник у бровковій пащі. Так блискавично, що важко було навіть устежити, як це трапилося. До лісу підемо, погриби! Хлопець одв'язав пса і той відразу застрибав, Намагаючись лизнути господаря в носа. Коли б він умів говорити, то зараз сказав би, «Ех, як же я люблю волю! Як я люблю кудись іти з тобою! Недаремно я тебе так сьогодні рано збудив! Недаремно! От побачиш, сьогодні неодмінно трапиться щось незвичайне!» Те, що повинно трапитись щось незвичайне, Бровко перечував, усім своїм собачим серцем. Собаки завжди перечувають важливі події. І якби могли про це розказати, люди б уникли багатьох несподіваних неприємностей. Марусик усміхався крізь сон. Йому снилися вареники з вишнями. Раптом один з вареників розліпився і голосом Сашка Цигана закричав – Ану, вставай, Сонько, чуєш? Другий вареник теж розліпився і гавкнув на Марусика. Марусик здригнувся і розплющив очі. У розчиненому вікні стирчало дві голови – хлоп'яча і собача. Одна належала Сашкові цигану, друга – його псові. Га! – лупнув на них Марусик з просоння. «Гавк! Озвався Бровко. Ставай, кажу, крокодил! Погриби, підемо швидше!» Вигукнув Сашко циган. «Єсть!» Марусик по солдатському скочив з ліжка. На відміну від Сашка цигана, він довгенько хлюпався під умивальником, пирхаючи і бризкаючись на всі боки. Він любив умиватися. «А ну тебе!» нетерпляче вигукнув циган. «Вав-вав!» підтримав його Бровко. Одну хвилиночку, чистота, запорука, здоров'я, заспокоїв їх Марусик, швидко-швидко втираючись рушником. Зате на сніданок, так само, як і Сашко Циган, Марусик часу не витрачав. Сьорбнувши компоту і куснувши хліба з салом, він вигукнув. Я готовий! Накушений хліб із салом зник у бровковій пащі, чи не швидше, ніж пиріжок. Утрьох вони бігом подалися в садок до журавля.